Selamuleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, duke ruar një mbrëmje të këndshme, dhe uroj mirëseardhjen në emisionin ton Rruga drejt Allahut. Edhe sot do të vazhdojmë temën që kemi diskutuar në emisionin e kaluar për moralin. Pse për moralin? Pse është e rëndësishme apo është kaq shumë e rëndësishme të flasim për moralin? Çfarë synojmë në këto minuta televizive për të folur për të thel? Morali, a është i lindur apo është i fituar gjatë jetës? si mund të balanësojmë së kushme e mirë, ajo pjesë e lindur apo e fituar. Këto pyetje dhe të tjera do të vazhdojmë në vazhdojmë në vazhdojmë në emisioni tonë, si gjithmonë me hoxën tonë në njësë rama, por me njëherë në basi të shofim një përshkrim të shkurtër mbi morali. Ata janë të vdekur e jo të gjallë. Nahel, njëzitinje. Një, një frazë e cila më bënë të reflektoj gjatë. Ata janë të vd Etjeni rrugët e jetës si një verbër në errësirë. Nuk e di se ku shkoj, pa pritur jeta ime mori një kthesë të frikshme. Allahu është dritë e qejve dhe e tokës. Shembulli i dritës së tij i ngjëson kandilit të vendosur në një zgavrë të errët. Kandili gjendet brenda një çelçi, si të ishte yll flakërues e qëndizet prej vajit të një druri të bekuar pre u lirit që nuk mund të quhat asë i lindjes e asë i përëndimit. E vaj i ti, dirqon po thuaj se edhe pa e prej kur zjari, drit mbi drit. Si val e humba këtë knecit të pashpjeguashme me, me fjallë. Zhytëm thellë në një kamion të erët, nuk shod drit, nuk gjej shpres. Zemra ime është embulluar nga një rësirë vrasëse, Ajo pache dhe dashuri që ndjeje pran zotit tim më humbi Jam në një rrug të pak thim Eci dhe rësira nuk më baron Tinguj të gëzua shumë të kuranit nuk dhe gjoheshen më Thirja për namaz Thirja për namaz nuk është më Edhe këtë e humba Që pëndodh val me mua Që pëndodh me jetën time Apo val unë nuk po jetoj Cili është realiteti jetës një trup që u shqehet dhe plëtson dëshirët e ti në të botë mashtruese, kjo është valdhjeta ime, nuk gjehi përgjigje. Atëherë, unë nuk isha kur vetëm, asë në shpëllën më të erët, asë në shkretëtiren më të shkretë, asë në vapën përvluese të ditve të agjirimit. Unë nuk isha kur vetëm, zdemra ime prehej dhe e tonët e nga një dashuri, po tani qëfar pëndodh me mua? Pse, edhe kur jam në vendin më të bukur, nuk gjej do të kënëtësi. Zemre ime është vetëm. Unë jam i vetëm dhe kjo vetmi që në gjë i sot nuk krahësohet me gjithë pasionin dhe dëshirat që të ofron kjo bot. Më par, e kisha vizatuar jetën dhe i kisha gëdhendur konturet e saj me driten e namazit. I kisha fshirë gabimet me lotët e pendimit. E pastaj, e gjyta panelin thellë në durim. E tablosime, i dashë në gjyre në dashurisë të familjes. Sot nuk e gjejmë vizatimin ti. Nuk e shot tablon të cilën e kësha bërë me aqqë kujdes. Sot duartë e mi e janë boshë, dhe unë endëm në një botë pa një orë, pa e ditur asë kush jam. Të nërëuar mi që mi këthyrë përësëri në studio për të vazhduar bisedën që anonqua më pak mësi për i jemi në temën e moralit në emisionën e dytë për moralinë. Oq mirë sërët. Një së gjellë, oq shumë bërë. Amin dhe jube. Sa në për nënqohem disa pytje, dhe të ecim së bashkëm të omilo televizive për të foljë për moralin. Foljëm në emisionin që ka lojë, mbi kocemtin e moralit në një forum tjetër, duke bërë të sakrasime, të gjithë kam foljë për moralin. Por ndonisa për për e tje përsuri pytje nësot, kaj shumë shumë të shumë të flasht për moralin? Shbja Rahman Rahim. Ne si kushja, i mënduar që në takimin e par të këti cikli, por të kaluar në report me këtë që emi sëtë, të trajtojmë si një hyrjet për gjithshme, duke përmen në në në nevojshme lidi me qërshtin emoralit. Dhe rëndësia e një gjejet saktuar, të të së so kimi në nevoj për një gjejet sartë rëndësishme, del në pa për mes mështë, kriterive të saktuara. Mirë po, mësë mirë, në qovë se dëshurën me edit rëndësin e një gjeje, paramendoj jetën pëte. Mm -hmm. Se njerët nga njerët e shikojnë, shikojnë sa mirë është me këtë. Rëndësisht me po, mirë po, nuk e shfaqë rëndësin e gjistimit e një gjeje, prezence e ti, si kur që e shfaqë, humbje e ti. Andaj, nuk e shfaqë rëndësin, Paramëndaj një jet, apo, me nësa njerës të cilët janë të zhveshën nga gjithdo vlerën e moralit. Kur të lasin nga një, kur të bëjnë marveshje, mashtroj, kur bëjnë këtë e bëjnë një vepet të ndytë. Epshe është aj që i uthejt një do aspekt. E rëndësishma është të ngopin epshe tyre edhe pse dëmtojnë të rëbotën që i rëthan. Paramendoj një, një jet me një njëri të këtilë në loqën të ndë. Sa dështë e vështirë jetën e të loqën? Po, paramendoj me një familje, edhe përsa ta e një, përbodh një cimë familjeve të janë loqën, me gjithat është problematike. Apo, e paramendoj një loqët e tërë, ku ti e i vetë me që. Apo, mundu është i shmoralshmë, dështë të gjithë të tjirët, jenë të zhvish nga kjo. Sa është e rëndës është e rëndësishme po pas po sodë jeta. Është e rëndësishme po aq sa dhe mbetën këtë botë. Do shtatë më tepër. Për të çuar më shumë që nga autorët, çfarë synojmë në minuta të pakta televizive, duke pasur parasysh se thaatë që sot mund konsiderohesh në disa ambiente i vetëm ndoshta që fton në këto lloj moralesh, dha ata që rithojnë kanë të kundërtën moral. Patkesisht. Në çfarë synojmë këto minuta pak të pakta do klasë? Ne synojmë ndërtimin e një individi i cili e kuptën jetën më ndryshe, i cili e raportin me të tirit i kuptën më ndryshe, i cili qëlimin e ardhës në këtë botë e kuptën më ndryshe. Me një fjalë, doa tëmë se kërkojmë ndërtimin e një individi në basë një besimit të pasër, i cili e një ronet ti në këtë botë, e dinë misionet ti, qëfar bënë këto që ka ardhë, Edin si duhet të sillet me të tjerët dhe ajo që është më e rëndësishme e kërkon një individ i cili jeton në bazë të vlerave jo në bazë të reaksioneve. Çfarë nënkupton kjo? Apo në bazë të vlerave apo reakcione. jo, reaksioneve? Në bazë të vlerave. Gjashtë shumica e njerëzve jetojnë në bazë të reaksioneve. Si për shembull, për shembull. Nëse ai më bën mirë, reaksioni im është të bëj mirë. Nëse ai më fyn, reaksioni im është të ndonë fuj. Po? Apo andaj Un nuk kam, nuk kam model të caktuar të mirësisë. Un nuk kam formën e caktuar të moralit, apo por e formoj atë rrugës, varësisht nga sjellja e raportë e njerëzve. Andaj me kët jam kështu, e me at jam kështu, ndërsa me kët jam bëhet një një imazh laraman, apo i shumë gjithshëm, i cili dota e, e udhheq njeriu në bazë të një kuptimi të caktuar të raporteve të tjera. E çështë reaksioni? Nuk e dum kët, nuk e dum ta. Nuk e dum kët. Do thon ti ato se që të të u nuk do të si me njerëzit nëse ja, në, në bas rrejtë, nuk, nuk, më pas të re, sot do të kemi një po, unë kam një model tim. Po. Që unë sillem me të dhe jetoj me, te, dhe me te, të dhe veproj me të pa marrës të tjerëve. Ëh. Mm -hmm. Nuk jam si tjëret, të tjerët, por mundum të tiro tjë të tjë bëjësh një ose spoku no. mos uh, pa. i themi shumë kështu të njëjtë në një nivel të lartë lavdërimet por të tjerë ti bëjmë sipas modeleve që beso duhet të jetë. Po, kjo kërcëqë që më thonë në mision e parkin fort për modelin, modeli jonë është profeti jonë. Pegameli është, nga sendimi i bindur se vetëm në bazë të këtij modeli mund t'jetohet e lërmshëm, lumtur dhe këndshëm tekse vota. Mirë. Sot do të trajtojmë besoj diçka që është një debat i madh përshka kësa moraleve që po stimulohen në emrin që a është i kriuar, apo është i lindur, a është i fituar, nësa terme që skutojnë nga psikolog të ndryshëm, përsa morale të ulta, si pas neshtë, o si pas me që unë i kuptoj, unë në një së pytjen të kësa i temë të thënë morali, është i kriuar, apo i fituar? Filemisht termi i kriuar është pak indishëm, dhe të të të ashtë i kriuar apo i fituar, a i fituar, qëka është? Mm -hmm. edhe e fituar e si Allah u ka fituar se krijuar, qe çdo gjë Allahu xhallahu ala ka krijuar. Allahu xhallahu ala çdo gjë ka krijuar. Mir po kur bije fira për moralin e njerëzit, për vlerat e caktuara, madje për vështë të caktuara, që është e kundërt e moralit. Apo atëherë mund të më se a është njeriu i lindur me to, i as dhuruar nga Zoti xhallahu ala ardhurat hynore, apo është edukat e fituar gjatë jetës. Gjatë jetës. Ose si angazhim familjar dhe prindror, ose si angazhim shoqëror në një sëndë arsimora apo në vend e tjera, apo si investim personal. I një riu që të fitan një vlerë të saktuar morale, apo të flakë një vestë të saktuar. Ta shtë cita është morali? është të dyjet. është edhe i lindur, është edhe i fituar. A ne thimi të dyje? Po. Sot kemi dy kambe. Sot me psikologë të ndryshem studius. Po, ja. Ty kushtot është i lindur Ne nuk nuk e mund... Regulluar terminë, jetë kryuar, edhe të kushës i fituar. Pa, jetë, ashtë të duhet. Ka të lindur dhe ka të fituar. Ka njerës që, për shambull, janë të lindur bëjarë. Nuk ka nevoj shumë të investojnë këtë dretim. Ata vetëm duhet të menagjojnë me këtë dretim. Ju, ju, ju të instaluojnë. E kanë të instaluarë. Por duhet të ashtë të mësojnë për mes modelit saktuarë, si të menagjojnë të bëjarin e të bëjarin. Bëjarin e të të të të të të në drejtim jutë të duhur, mos jet në mënyrë të jutë të duhur, mos jetë e shfnuar, pa po të menaxhuar. Por ky që është në bujari, nuk do të thotë se të gjitha vliera tiro morale janë këtu. Jo, ai tash nuk duhet të mashtrohet. Shikon e kanë bujarin, do të thonë jam i marrsh, jo. A çeki të lider nuk duhet investim i madh të, kujdeso për të cilët menaxhës drejtmët. Me Ndërsa atë që është në internetin se nuk i është duhet ose të mungon në brendin tënd, mundohu që ta fitosh për mes rrugëve që fitohet moralit, si kur se ta është, edukata familjare, edukata shëqërore, në institutët arsimore, në rrugë, në shëqëri, ose si investim individual dhe personal që njëriju e bënë në drejtim të përmirsimit të vetës e ti. Andaj, ata që tojnë se e, është i fituar, e kangabim në qëfëse gjdo moral dhëtë fitohet. Nga se kjo nga njerë mund që njëriju në të bje në një shkollë që të të hargjën për ditë që e ka, në logaritë asoj që nuk e ka. Nga se njëri, për shumë i cili, e, si kur që edhe në shkullë, kemi nëzënës me kapaciteti intelektuale të ndryshme. – Të ndryshme, po. – Po, tash, ne vrim se ka një nëzënës i cili e, është... – Ndënjit elegjensë më ullët dhe tjetërë? – Po, mund tjetërë kështut. Ose them një shembull tjetër të më konkret ndoshta, do të jetë më i përshtatshëm. Një zonë ë është shumë e lëvizshme. Ba, shumë e lëvizshme. Do të thotë lëviz, lëvizet e e, e, e vrenasën to, nuk kremrat në asnjë rasti siç e thotë. Po. Apo do të thotë çështin e aktivitetit të këy, nuk kremun, nuk ne kremojmë në ashtu. Tah. Por duhet tash të t'ia bëjmë si të menaxojmë këtë kuti e shpenzojmë për dobikët energji. Tash këtë lëvizje për shembull, është më se si t'ia shpenzojmë në ndonjë për shemb po them qoftë kushtimisht në një art caktuar ë qoftë fizik apo të ndonjë ushtrimi caktuar në ndënjë, në në një ë prej cilësitë ndoshme që mund po. të ketë më i prirur fizike fizike hapton do të thotë çet ose në basketbol ose në, në futboll ose di kom po ti po ti e harxojm atje do të thotë këy fëmijë Nuk ka nevojë të themi lëviz bën u gjallë më së shkurt. Kjo është kështu. Apo, këtë kemi tash. Ti duhet kët... të menaxhu me drejtuar rrugën e duhur. Kjo, kjo është në nësë nësë të cërë, vizë, pa, e duhur. Po kemi të nosë se po nuk rrotse mrrën, ai nuk lëviz, nuk mirat më azëti. Me lëviz pa ktiën kët moshës me lëviz ti do kurrit. Ti ke nevojë, do këtë këku kemi më instalu idenë lëvizjes. Përrem gaj fare. E pas kësaj pastaj ta bëjmë menaxhimin e duhur. Tash, edhe edhe kështu duhet ta tek çështja e moralit. Dikush ka moral caktuar? ka fmiqë shumë i guximshëm, do vlerën e guximit. Është kjo është moral të trimnistë, të bojarisë. E ka e ka e vrentë. Kur luam për shkak të një si fmi i vogël, i ndon lutat me të tjerë, i jap atij, të vresë ky e ka bojarin. Po e ka. Nuk keni ujt, tash mirë mirë tash që bojari apo ta shfrytëzojm për t'ia përfituar një moral tjetër nga njëra anë dhe nga ana tjetër që këtë që e ka t'ia menaxojm drejt. Prandaj, ata që thonë se morali vetën fitohet, gabojnë nga se shpenzojnë energji nga njere në drejtim të gabuar. Nuk o munduar të instalojnë moral të saktuar, e qaj thjeshtë bazë e këti morali i ka, duhet të më nëgjohet drejt. Ose ata që thonë se është i lindur, ashtë edhe më keqë, sa aje që thjeshtë nuk ka i thua të lodhështë së koti, nga se ti nuk mund t'esh asnen, nga se kjo është gjukëm hynur për ty, që ti nuk mund t'esh kur bujarë, nuk mund t'esh kur i gudzemë shumë, ti ke lindë frikacak dhe do të mbedesh e t'il. Jo, nuk ka kështu. Jo, nuk ka kështu. A, ka, a, a, a, aftësi, ka mundësi, ka mekanizma, Tësat, Levuala, të së da, i ndihmoj një rrët me lina loja lewala, që a, po, që a, që, a, që nuk e ka t'lindur, t'a ke t'fituar s'paku. Atëhem do vit flasim bosh akë këto aspekte negative hoc, më thënë duke e oh. parë se ata justifikohen më parë se të shqyrim këto aspekte. Le të kthehemi pokë këto të fituar apo të lindur. Ku është baza jonë që vërtet që ne themi ka me argumentet tona nga modeli jonë që ne kemi mësuar deri tani. Ne kemi pegamerson sot inna malm bil ilmu bit taallum wa inna as-sabr bit tasabbur wa inna al-hilm bit tahallum despërgërmëson dia arrihet duke fituar durimi arrihet duke investuar duke fituar duke duke përpjekur për të duruar përpjekur për të, për për për të bërë i, i, i durueshëm dhe budësia gjithashtu arrihet kështu atëpërgërmëson mohan jدارsë tim të thëri të të që nuk ka të durushëm se nuk mundem mun. un kështu kam lindjes është e vërtet asabru bitasabr mundohu Mundo. ti jesh i durueshëm shterrsi i durushëm ka njëra tento për piekun investojmë katërti bësh i dhuruhsh derisa të rënjoset këtyj që njihi kur të dija njihi kur të dija lin lin lin, lin zera a më informuat a zonë po shkon duke mësuar po njihet përgjysmë inemul ilmu bitalem deturia bëhet duke mësuar po edhe durimi bëhet duke fitu shumë paralizëm i fortë të ka marr diën dhe durimin dhe butësinë sikur se ti e ke provu ti e ke pa a ke këtë rregull a ke ditë ju jo. madje Hënë por, po rjam, dikush më dha një rregull, ti thosh çfarë është kabo të sa kuptojë ne kor. Po. Po ku ta sqigon le të usha le të çenka. E kuptoj. Por shumë e thë. Si arriti të kanë një tre rregull. Ashtu është puna e durimit, ashtu është puna e bucitis, ashtu është puna me vlerat e tjera morale. Po nën tjetër, pejgamberi sonic nga sahabët than sallallahu alaihi wasallam, i tha ti iki dy cilsi që Allahu i dhan. Bucia dhe maturia. Tha O dërguari i Allahut ai konfituara pa Allah mi ka dhën, tha ju Allahu t'ka kriju kështu. Do thot, edhe ky është argument se diçka mund të jetë e dhuruar nga Allahja e lavuar. Dikush nga natyra është i but. Subhanallah. A është Allah ka fal? Nuk ka nevojë shumë me sundim. Ai më thë për kanëvojë me, me me me ditë se si me menaxhime kët butësie që është keq përdoret dhe të shndruhet në naivitet pastaj. Ngjenden zonjë nga butësia mora shumë naiva. Vë ko shau. Nuk duhet ç'shto. Qase butësia ka qofirin do ke ne mfun dhe ke kanalizohet normal normal po ko dikush qe es eksploziv apo a të themi kti mos e bosh shumë i butë jo se ky me çt eksplozivitet qe ka edhe edhe mos e bëj i but po ti rezisto pasta ky tekalon kuvet gëgë shatran ndaj dikush li kështu ti ke vritë tëk fëmit li familen nganjë babë nenë fëmit e tuj që të ndysh me ata po ti an të ndryshosh vona njëherë më i urt ti të bësh më më më të përshpëta shvinë e prindit apo Nuk pritën dënta për çfarë fun, taputh, prindëti të të lashtohet. Ti tesha një mbyller. I duhet ma te për disë i duhet ma te për energji që të ofrohet atë, ajo që nuk e ndin kë dashuri. Po ashtu është. Prandaj, pa, për këtë jap me kuptues se ne nuk kemi investuar te kë që na dën ma te për se kë. Apo, vërtet. Po gjë që kanë lidh me to. Prandaj pa, duhet të respektohet deri në një mas natyrë njeriu dhe mos të intervenojmë çdo vend. Aty ku duhet të ndënuar ndër aty ku nuk duhet, elimi se është ashtu është e bukur, se e ka falë Zotit, ashtu është e bukur. Po të duam me me me me modifikojmë mund ta prishim. Mund ta prishim. Prandaj këtu dy argumente që se ka se shumë të tjera, I janë argument që fetarisht neve na argumentojnë se morali është edhe i lindur dhe dhurohet nga Zoti, por adh i fituar. E më shumë është i fituar se ç'është i lindur. Më shumë është i fituar? Më shumë është i fituar po dhe nësa kënaqërcëm dhe jo rastish kemi halifet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam Sa natyrën e Omerit dhe natyrën e Uthmanit radiallahu anhu apo të Bull Bekrit po pa. ka pasi një kombinim nëse i them që kemi edhe kështu edhe kështu dhe janë shumë të të po po dish po dishim mirë do të kalojmë ke pjesa e dikujt që lind me disa cilësi negative a justifikohet me këto cilësi morale nuk e thënë që kjo me krijuar Nuk kam gjënë dërë, këshumë ka vërë Zotit, si të përgjithëm e këture? Ne themi se, fillemesh këtë përëndim nuk është i vërtet, pa dyshim, uh -huh. dhe nuk është i qëndru shumë në asë një aspekt. Uh -huh. Dhyta, dëshmit nga jeta janë në, në këndërshtim me këtë përëndim, ose kemi njerë shumë që kanë flua këveset shumë ta janë larguan nga vëprimet të ndyta, të ullta, të shumëta, janë përmjërsu, dhe kjo është argument i gjallë, praktik, se njëri mund të përmjërsot. Parës e gjithash, Zotë i gjithsis, përmend për, për shambë, të thotë, Allah Gjallewala, të thotë në Kuran, inë në lë insane, khulika helua, idha messehu shërru gjëzua, o idha messehu lë khejru menua, illal musallin Allah o thot Al me drejt njeriu uh -huh. hulika helua helu çka është është është krijuar panik asht kështë krijuar do të thotë që do të ta bën punën panikë, shqetësuar i ngarkuar për fararsia idha mes se husharu jezua kur të kapni një keqe trishtohet tronditet e ka paniku i madh është natyrë. Ty njeriu nuk duhet të farban apo po, çam do të bër vakit, çam ndodhi si doj. Është natyrë. O idha masahu l-khairu manwa e kula kaplnë mira do shtrënguos. Nuk kam vështirë, krizë apo, mezi u përpoqa arrita këtë mirësi. Kjo është vësiqë. Kjo është vësiqë kur të kapën e kia të shpërthan dhe kur e kapën e mira t'an do al për vetën e tij. Kjo uh -huh. është vësiqë. Allahu thotë kështu është njeriu ille mosallin, por ju ata që falin janë kështu. Do të këta po shkak namazt kanë dishuar, nuk janë kështu. Andë Zoti gjithëfislat se njeriu kështu te kam krijuar, unë e një njeriun se kam krijuar, por ja kam dhënë namazën që mos mbetet kështu. Ka s'argument se djali dishon? Pasi nuk do të kishte kuptim dhe ne llogarist parallahu tasojjal, përveç të kia që i bëjmë ne këse bota. Ka si njeriu mund të thirtot Allah tasojjal, ose ti më ke krijuar kështu? Sikurse për shemb Allahu xhallahu ka bërë tek njeriu disa gjëra që janë të pandeshshme. Një të pandeshshme. Së kujt bië fjala për ngjyrën e lkurës. Racat. Ta jalom ndo të kujt pse ti i bën. Pse? Pse ti ke sy të ngjyrë kafe? Pse? Në xenam. Allahu ka të dëshëvot tim që krijuat atë sy të. Dhe Allahu askon Kur'an nuk ka kërkuar nga ne ta ndryshojmë ngjyrën e lkurës. Askon Asukun Allahs ka kërkuar nga ne që ta ndryshojmë gjuhën që e flasim. Asukun asukun nga ne Allahs ka kërkuar që ne të ndryshojmë për shembull ë syt. Përkundazi. Përkundazi. Ai që ndryshon, ai që ndryshon bën gjuna. Ai që ndryshon funksionimin e tij ai që ndryshon pa nevojë. S'po flas i pa së devimi caktuar. Pse? Se on të dua kështu të kam krijuar dhe nuk më pengon kjo që ti e ke kështu. Subhanallah. Andaj të kam pa për mundësu të përndryshime. Ndërsa, të kam kryu e me nëso vese, po nuk du me të përkështot. Ta kam dhenë materialin e nevojshëm. E mundësit e të përndryshime. Pa, po, normal. Andaj duat që të shë, Allah për ta, duat që të shë, se si për e përdur ilaqin për shëruar së mundjen. Unë duat përshë ty. Kë shumë, e vërtetit, vërtet kemi sot një loj vërshimi në lloj drejtimit të njerëzve të ndryshojnë do gjëra të cilat ai nuk është urdhëruar të ndryshojë ato. Po. Dhe në të vërtetë nuk investon, por justifikohet me ato gjëra që... që kjo kjo kjo është mbrapshtia e njerit apo? Apo kjo është kur përmbyjse do të ndjeshmëria. Apo se natëshmëria e gjallë e njeriu, natëshmëria e pastër si Allah ndeka kur njeriu e thret njeriu të ndryshon atë që ndryshuohet. Apo dhe e ndalën që të prek atë ku nuk ndryshohet. Kur është e gjallë po kurajon jemi pa mbyset. Dhe skondi kemë nuk ndëgjohen ai sa ato njerëzve që të përmirësojnë moralin, përmirësojnë hundën. Njerëzve përmirësojnë sjelljen, përmirësojnë veshin Shum. apo. Po, Allahu xhallahu të ka falë. Për. Po, po të ket, s'po flasash në çështje teologjike po. extreme, themi domthon domthon me devime, dëfrime çarta, kjo diçka tjetër, po po flas. Hajde të bëjmë më të bukur. Ti bukureska fjalë Allahu Azza wa Jalla. Sa do të më? Me... Po. Atëherë do të kthehemi përsëri, mbasi të diskutojmë për pjesën e fundit të ajetit që thamën Ilan Musalim përveç të atyre që falën, që është cilësi besimi. Po kthehemi një herë mbas pas pauzës, skuqet dhe kthehemi përsëri në pjesën e dytë. A do cili mendoni se është dallimi midis atij që quhet moral Islami dhe atij që konsiderohet moral që vjen natyrshëm? Morali në të jyshëmë dhe moral i islam kanë besedalimin nga burimi. Morali i islam është a i cili vjen nga feja dhe burimi feja sështë Allah o Gjilishanu. Dhe është diska që nuk bëhet me të ndjerë dhe kur ti ndjehe shmirë dhe kur ti ke humorin e mirë dhe sile shmirë me tjerët, për është diska që Zotit ka urdru. Edhe nuk, nuk duhet, nësë është përdej sa është urdhër dhe është dëtyr, atë e duhet bërë, si kur ti ke humorin e mirë dhe si kur se si ke humorin e mirë. Si kur ti ke mundësi dhe si kur se si ke mundësi. Kur se morali që vje natyreshëm është natyreshëm, nëse ti ndje e shmirë, qeshë, nëse si ndje e shmirë, nuk e përfilë farë, bile si kërkon dhe ati të lutëm, a ka mundësit në lesherat, jo. Me islamin nuk është këshu, të pëlqen, së p ndijesh ndijesh mirë do ti do t'i ofrohesh duke i thonë okay me ça mund të ndihmoj domun. Kjo mendes është ndryshim, edhe kjo është ndryshim. Cili është sekreti, si mendoni, cili është sekreti që qëndron mes besimtarve në kryerjen e rregullave, pra që janë vazhdimisht të përpikt në kryerjen e rregullave, edhe me sa sa që ju shprehet kur ka humor dhe asa që nuk ka humor. Sekreti është frika ndaj Zotit. Nëse njerë besimtari ka frikë zotin e mandën, a i gjatë gjithë kohës është në këtë presion. Edhe duke ushtru me diska gjatë gjithë kohës, bëhe dhe refleksë. Kurse dy kujtë tjetër nuk është frikan dhe i zotit, për është frikan dhe i shikimit. Frikan dhe i shikimit ka ca limite. Jo në gjithë do vend mund të shofi njerëzit, edhe ke kohë, edhe ke firët, ka firët e vetë akulloj të rajnimi. Edhe prende besimtari në gjdo situatë, silët mirë, pse, se jo vëtëm për para të je, po edhe ku është në vetëmia e, e diqët zodi e shëvën, edhe fiton këtë loj refleksi për para njërzve, edhe në gjdo kohë. Allah shumë lehë. Si me nëndonë, la cilë është dalimi me disë moralit islam, moralit i një besimtarit musëman, dhe mirësjelljes që njerëzit kanë në jetën e tyre të përditshme. Ëh, pyetja është interesante mi fjalë, unë besoj se dallimi ndërmjet moralit islam, kodit islam, kodit të sjelljes islam, er mes sjelljes së mirë të përditshme që ka dikush po, që nuk është kod i islam, që është sjellje e mirë, sjellje sjellje e mirë të përditshme, ndërme dallimi i parë kthehet tek njeriu. Që kodi moral i Islamit më fjalt obligon që ti të sillesh mirë me njerëzit se Zoti ka urdhëruar, se Kurani ka urdhëruar, se se Islami urdhon këtë gjë. Ë, ndonsa dikush thotë që sillet mirë, se sillet mirë me njerëzit, duhet të ketë një interes. Se çdo lloj veprimi që bën ju ka një interes, një interes brendsh. Ose sillet mirë se ka interes punë, ose sillet mirë se ka interes shoqërie, ose sillet mirë sa për të shfaqsa produkt i mirë tek njerëzit. Edhe thjesht dhe kaç. Doza Kodi Morali Islam përveç se është do më i gjer, është do më gjithëpërfshirës. Sepse thjesht po të po themi për po shembull Këshilli i etikës si që është aty botë, është një lloj këshilli i etikës si që është në Evropë ose ose në Amerik. Nuk besoj se është ajo gjë që përfshin sa Kodi, Kodi etik Islam. Sepse Kodi i etik Islam përfshin shumë fusha, një britësh si etika e sjelljes me Zotin, etika e sjelljes me pejgamberin, edhe pse ne ai nuk është gjallë etika cjeles me fen edhe etika cjeles me njerëzit, me kafshet me qdo gjërë që eksistan dalimi është në gjithë për fshirje ja? e dalimi është në njetë këpëse është dalimi së kodit moral islam dhe cjeles për gjithë me që mund bëjt dikush po, e, si me nënë e cili është aji faktor e cili e bën besimtarët që në tijenë vazhdimisht të qëndrushëm në, në, në regullat e tyre në zvatimin e regullat po, faktor e kryesoj besoj se ësht Një nga faktorët që e bën një ju në që tjetë sa më koshend, sa më me etik, sa, sa më i gjithë përfshirë një të kod moral social që islami propagandon, në është një uria për fen që s'jelë besimin dhe një ju dhe bindjen. Sa më i bindë tjetë një ju, që kjo kod është i drejtë, kjo s'jelë e është i drejtë, edhe këshu du të s'jelë njërzit, atë e besoj aqë më të letë e ka që pra këtë kodi, këtë kod moral ta vem praktik një edhe në jetën e ditës përditshme. Ja, më ndonjë kusht të veçantë. Okej. Ja, dëgjo. Si mendoni vëlla, cili është dallimi që gjetën midis moralit islam, moralit i muslimanit? dhe moralit ose mirësjel dhe si njërësit të panë një jetë në të dyret përtit shme? Morali mëslimanit nga, nga të tjetë dalon shumë, përshkak se morali mëslimanit është persektuar me nëndë shpadhe sunore, me më dhe nëndë kuranit dhe sunetit, kur sa i njërzorë është arritja njërzorë e cila e cila ka ardhën drejta një. Po me gjitha të, unë mendojnë se edhe kjo moralin njërzori cilja është një, e ka rjedhen e saj nga feja. Përshkak se feja ka qena e para e cila ka siel moralin, moralin të më thënë ato regullat e përgjishme të moralit. Pasaj të këmisimani ato janë shprejur më të sakta, edhe këshu që ka bërë që moralin e të këmisimani të angrejme nivellë më të larta. Pra nëse muslimani e zbatojn Tamam Ta rregullat ashtu siç duat, atyre morali i tij do të dallojë shumë nga i, i njerëzve të tjerë. Na pra dohet në një nivel shumë të lartë, sepse neve ke kemi shembull më të mirë, shembull në pejgamberin e Islamit. Ai i ka i qenë njeriu më i mirë njerëzimit, edhe ka dhënë moralin më të mirë në tek të, të, të gjithë njerëzimi. Kështu që nëse neve do të përmbajmë rregullat kuranore, do të përmbajmë hadithe të dërguarit ato të cilat ai ka thënë edhe i ka bërë Neve do të bëhemi njerëz të cilët do të takojmë moral më të mirë nga njerëzit e tjerë. Si mendoni, cili është faktori vendimtar që i shtyn besimtarët që të jenë vazhdimisht të qëndrushëm në moralin e tyre, në rregullat e tyre? Po. Faktori vendimtar është e para është frika dhe respekti ndaj Zotit. Kjo është ajo e cila e bën që muslimanin, edhe nëse do të bëjë një vepër të keqe, frika dhe respektin dhe i Zotit e ndalon për të aparataj. Shqë që në kërasim me të tjere, muslimani dhe më thënë është mëj mirë, përshkak se të tjere nuk kanë kur një farë bazë të, të moralit tyre, kurse ne kemi bazën kuresore. Kemi dashurin dhe i Zotit, një kësisht edhe friken edhe respektin dhe i Zotit. E kur i kemi këto të dyja, atëre qënja e muslimanit e, stabilizohet ashtu si shduhet, edhe kemi një vlerë shumë të lartë të moralit, edhe që vjen dhejtë të këpërcaktimi e regulave të përgjishme të jetës së, së muslimanit. Allah shumë le. Atër e lasime në në cilisht dalimi që shindronë me disë moralit të një pesimtari musliman, edhe mirësi e lisë, ose moralit që njerëzit kanë jetë në tyret për ditëshme. A e që më shkonë të mëndë është që Kdo njerëj që të pyesim, ka brenda vetes vet, në mendjen e vet, në zemrën e vet ka një rregull të përgjithshëm të etikës morale, të sjelljes mirë ose të sjelljes jo të mirë, ose të keqe. Ë, kështu që të gjithë njerëzit kanë një moral. Në po themi, është e thjesht të dallosh në në fjalë të thjeshta në një moral tradicional, po themi, kush është gjë e mirë dhe kush është gjë e keqe. Uh, Diferenca, dhe më thëmë duke pas parasysh edhe faktin që unë vetë që po flasë, dhe më thëmë, dikur nuk kam qenë në islam, uh, me futin t'jeme në islam nësova, të parën gjë, dhe më thëmë, regulli parë moral, është shadedi, është dëshmija islami që këtu është aja pra sa që krijusi gjësësis kërkon nga kriesat e tij. Pastaj duhet të kaluar në për kushtet e tjera të të të fesë me radhë deri në detajet më të imta të jetës përditshme. Deri sot nuk kam dëgju, domethënë në në kaq vite që, që përpiqemi të bëjmë ato që naq krijusin e gjësësis. Nuk kam dëgjuar për asë një argument, sa dojë thjeshtë, sa do banal që mund të duket në syte njerëze, që islami mos këtë përgjigje. Kjo përgjigje, dhe këtu është esenë, sa të më thëmë, kjo përgjigje në dalim nga morali përgjithshëm, ashtu si shështë dojë gjë tjetër në fenë islami, bazohet në dy elementë çështë Kurani, që është fjala e Zotit, krijuesit të gjithësisë, dhe tradita e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qof mbi të. Kështu që çdo gjë është e argumentuar, çdo gjë është e sankcionuar me rregulla të qarta. Dhe sinqerisht them, nuk është, por më që se unë sot këtu jam tashti dëshmitar i kësaj gjëje, them nuk kam gjetur asnjë kontradikt në logjikën njërzore, në logjikën e pas të njërzore, pas të njëriu mund të arsuetoj me mënyrat në më dryshme si që mund tjenë knajtësit e momentit e, po unë po flasë me mendje të fto dhe me arsuje të fort logjike, islami nuk ka absolutisht as një loj kontradikcioni me natryshmërin e njëriut. Kështu që të gjithë të regula, të gjithë të obligime, detyrime që Zotin a kavu, dhe ndalesa që nga kavu janë totalisht në përpudhje më atë që është e mirë, e dobishme dhe sukses për njërion. Në ndryshim ka kjo, pjesa tjetër e njërzve e cënë gjithë se cili ka një kotë individual dhe normalisht me qenë se nuk është, është dora e njërë jotë bronda nuk mund tjetë perfekte. Diku është atë shoq, diku është atë, kjo është më mirë, kjo është jo po është më mirë kështu. Dhe mund të shohësh në debatën e për media, mund të shohësh te komshiu, mund të shohësh në rrugë, me këdo në punë, në çfarëdo lloj debati që mund të bësh me njerëzit, ë kupton që gjithsesi ka atë peshoren dhe metrin e vet të logjikës për sa i përket moralit. Ndërsa morali i Islam i përmbledh të gjitha rregullat në detaj dhe ne që jetojmë, jetojmë çdo ditë Këmë thënë, fen, një shala darë zotit jemi ati ku duhet, sa më afer kryusit. Me këto regula jetëm në një harmonit plotë. Që ditë dhe njërëzit thonë, si kam mundësi që jeni të qeshë vë gjithmonë, po nuk keni hale, nuk keni probleme. Jo më larkë se ca ditë një njëri ju imi njotër thapo, ti duke sikur s'ke hale, dhe. Po jo më thash, kam hale. Por se, morali jonë është, me thonë, falenderimi i shavë zotit. Elhamdurila. Kjo është, dhe më thëmë, disë aspekte normalisht. Po, si me ndonë i cilish arsua kërësore që i mbëm besimtarët, që t'jenë, që t'u është vazhdimisht të moral shumë dhe të drejt? E, po, normalisht në kemi, dhe më thëmë, në atë praktikën e feston, flasë për ato normalisht që janë njash fest, që mes nështë në edhim se qëfar bëm, dhe më thëmë, në praktikën e përdiqme, po... Më e thjeshta, fillestare që është edhe nga bazat e ifes është namazi. Neve Zoti na ka thritë 5 herë në ditë në takim dhe ne shkojmë 5 herë në ditë në takim. Siç thot profeti Muhamed, paqja dhe mëshira e Zotit qof mbi të, a ka mundsi i thot që të kaloj një, um, një një lum pranë shtëpisë tuaj dhe ju t'jeni të pisët, mos lani të, jo i dhan shoktëve. Kjo është dhe puna e namazit. Duke qenë se njeriu është gjithkohës i lidhur me Zotin, Në një mënyrë ose një teter, namazin, me dhikrin, me duan, pra me praktikën islame, jo me emrë, jo thjeshtë sepse kam pas gjyshin kështu ose kam pas babën kështu, po në praktikë, duke ishen një lidhë me kryusin e gjësis, automatikisht nuk ka se si tjeshtë jashtë moralit islame për cilën tash pak element më përpara. Allah shumë lefë të da. Amin dhe t'i vjakë. Të ndërguar miqi më kthyer në pjesën e dytë të misionit tonë që po flasim për moralin, pasi diskutuam ç'morali, a është i lindur apo i fituar. Ndaluam që është edhe i lindur dhe i fituar dhe ndërpyem që ajo që njeriu ju mos justifikohet për gazetcilsi të, të, të cilat nuk janë të mira, e thotë që un mjafton më kaq. Ox ndërpyem këto kur thamë që ka njerëz si që mund të justifikohen, me cilësi të tjera jo të mira, thonë që un smshoj dot. Po ne vërtetuan që duhet ndryshoj. Po vënderuar mendoj që do të thotë njëriu nuk duhet që ti dorzohet. Mm, nuk kam çfarë atë që e ke, ke shkuptuar, po asa që njerëzit thojnë fatit. Po. Ky është fati. Unë këtu kam lind, çdo që ka caktuar, ja nuk duhet njeri këto. Ëh. Uh -huh. Ne dimë se çdo gjë Allahu e ka caktuar. Asgjë nuk ndodh në këtë kosmos, madje as në vetën tonë, asgjë nuk ndodh pa lejen e Allahut. Mirë po. Allahu Gjallahu Ala, përbëdh leje se ti, nga njëre ka dhonë leje të rezistuat, e nga njëre ka urnuar të nërshëtruemi. Dhe kemi lejnë Allah për gjithshme që dohë kjo, kjo dohët me ndodhë, kjo dohët me ndodhë. Allah jep lejë për këtë. Masë nuk me ndodhë pa leje. Si të mund të kriojt njëri, i qëli ka veci të caktuar e veci në ti. Apo? Por Allah s'ka daqë, po ja kjo ish për të i zotit, kjo s'me ndodhë k Mirpo, për ballë diet për jasme, çdo kush ket këtë vesë dhe të ket këtë virtut, apo Allahu xhalleu ala me lejen e tij tash, se kjo e para është leja kozmologjike, leja natyrës, që Allahu xhalleu ala e ka e, e, e ka shpërndarë në natyrë. Brenda këtheseve të ti. tij. Dhe kemi leje pastaj strategjike fetare, e cila na mëson se për ballë kësaj leje, ku mund të ndryshojmë dhe ku duhet të rezistojmë dhe ku duhet të ndërtuojmë. Është kosa bukura Allah ka rregulluar ka çështje. Kombinuar, po. Kjo është e mërkullur me pa e kuptuam drejtë këtë. Sikur se vendemi Rahimullah fletë për pajtim mes asaj qëquit e shëra edhe l'kader. Pajtim mes shëriatit dhe kaderit, caktimit Allah të azogjallë. Andaj, përbalë vesive të këqia, përbalë anëve të eftët që i kemi, Allah u gjallë u ala, ka jepë leje në rafshin shëretik dhe fetar. Apo? Që të rezistujmë, mos të pajtujmë me këtë caktim. Ndërshane Edhe pse unua kam dhënë ndryshone. Kjo është vendi i sportit. Kjo është vendi i sportit. Andaj në ri meçmë është ai i cili caktimin e lufton me një saktim tjetër. Kështu e kanë kuptuar sauta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk janë shtruar për ballo saqë duhet luftohet, rezistohet. Po, ajo që ka kaluar nuk mund të kthehet më, ka marrë fund. Do thënë mal, nuk ka mundë si të rezistohet, mos gazë ka marrë fund, etj. Atë çka mund të bëhet është të, të sqetësohesh të është gënjesh, e të rrë që mund të ndodhë është që të apengosh vitën të nga, nga eqe për para, atër kjo nuk ka dobi. Mirë po që të mbetemi në 4 orin e për pale vizër, ka nuk do të ndodhë. Dhe përmenë në nësë argumentës, Allah Gjellera, në dëshmanë uh, mundësin e përmirësimit, madje në obliganë, që tesim për parë dhe përmirësimit dhe mësë të justifikohemi. Që përmenë në ke hadith Nësem, në samë në të gjitha televizion dhe mundohemi të thejmë disa ndryshime më shumë siç kemi thënë për edhe çertu koncepte. Po. Çfarë do të shkaq që na ndihmojnë vërtet në, në ndryshojë. Kjo është më rëndësish. Sepse, çfarë thonë, unë do të ndryshoj. Ashtu. Do të ndryshoj. Po që paun ndryshoj dot. Do kjo... ndryshoj. Po. Kjo... Skus, nuk më vjen ndryshimi. Kjo është pjesa interesante kësaj. Të të, uh, të të e kësaj. Do thotë, a ta tekalu me si justifikimin Ta tekaluam marshtimin, ta tekaluam dorzimin, të mirremi me pjesën aktive, me lufën që duhet ta zhvllojmë për ballveseve. Si ti e bëj? Si të vazhdoj më përpara? Hapi i parë që duhet të si ja si party, kemi këtu parëndruar është që gjëra par konkrete që duhet të ndërmarrim në këtë ritim është që ta pyesim vetën tonë. A jisin chart në katër kis apo et marr dëshirë tani në dë ndalëmi dë unë sinqerta më ose zemra duam ndoshë sinqertë sepse duam ndoshu <gjë> e, e tani kjo shpreh më ndoë që pun si ja e bëj tani këtu e dëgjoj shpesh më ndëvëkën e dëgjuar më thën jam i sinqertë e përball një një fenomen shumë të keq si dialiri qoftë në familë duam ndoshëm sinqertë më bëj ndalimin po. po ja un smilion ja kjo është pika mm -hmm. njeriu duhet ti këthetë vetës e ti, e se ko të bëj me te. Apo, nuk mundëm unë përcaktoj, a dënë të nuk dënë. Ti e përcaktoj. Unë nuk ta kontestoj, por asë nuk ta aprovoj. Ti e ajë që bënë këtë. Por i këthetë vetës të ndetë, të shohë filanë. Ti e përbëll një vesit keqë. Ti e përbëll një shkatërimi. Ti e përbëll një denimi nga zoti. Ti e përbëll një Prishja shëqërore. A dhe të vazhdojsh, a dhe të ndalësh. Ato fjallë nuk mundë dhe mundëm ato përfunduan. A danë për një me mundëshu. Mund Ndo në vendohës e sinqeresht. Po dua. A të rëvazhdojnëm ato utje. Mirë po, pa një marveshjet brendshme. So unë dua me të vërtet. Jam shumë i sinqer në këtë retim. Jam i gatë shumë të nëshkruj që farë dhe loj marveshja. Dhe pranejt e gjitha kushtet të cilat më ndihmojnë me lejnë Allah të përmirësot. Kjo përmirësot. Mirë, po kam dëshiron, ola unë kam dëshirë. Po atë unë kam dëshirë të kemë një palat një 1004, po si kam më ndësit. Mm -hmm. A kuptove? Kjo, kjo pun me dëshirë nuk shkon? Kjo pun nuk shkon me dëshira. Kjo pun shkon? A ke dërtë. Kjo pun shkon, a ke brengë Allah. A ke gollë a a a a do ndonjëra që gjumë pas xenatën për këtë vesht këç që e ke se do të bosh hor do të turprosh do gjinzour do dë dështor do dë të humbësh a këtë këç apo dëshir po hiq mi po su hiq çfarë të bëjon ja njerëz janë shëmicë njerëza këto ky s'po mëson dot s'brengolla veshi këç është më si i këç se pakundësia dreshi këç më këç seuria Vesikë kaçem ma im vesikë kaçem ma im kaç se mungesa ve shmatjes. Një, një që nuk që është i papun, kuat, pa punë. Me kënd takohet muhabet e ka papunsin. Ku do të shkon këtë që ban? Çdo kontakt me njerë që e bën e bën në favor të punësimit të ti. Pse? Fëngas në punësim nuk ka vetëm një çef që ajo ka, dëshirë, hobi. Ka dert, po ka dert e ka breng, e ka shqetësim individual që e brejnë nga branda dhe dënë bënzidhje, nga se efektit ansurët të dëmshme, të këtësaj paponësia, gjithë dë dë të etu, dhe të dhe të shë duke përjetu, dhe dënë që të del nga kë krizë, dënë që tjetënë si të tjerët, apo dhe kështë qëtësim e mësën. Të këni është një shembol, mm -hmm. me ne shumë i rizativ. Një babë ka punuar me dru, ka shku në malë, ka prej dru, ka doli, ka shi dru, të por dhe kur është plak, në mëshkë të tërë, po e luan djali i ti. tij. Dhe baba po jep instruksionet për punën që jep. Po, për punën në mal, njeriu t'i duhet çdo gjë që të ketë bëfascila si të caktuara si cilët. Edhe ka thonë djali, ë baba i ka thonë djali, uh, baba i ka në djali birim, ki mundsi e vet në mal ngjëne situata të papërshtatshme, por kur të bish çdo kritikë apo uh, kërkojë nevojën. Kërkojë nevojën, ai ka më nov nevojën e njerit të caktuar do po, të shërbëlltar, po rojtar atje, edhe ai të bën zite. Dhe në natë ka dorë të pren me sapo apo me mjetet e caktuara malin e tij, po dalin me shit mëngjesoftë. Dhe çfarë <coughs> i kanë thotë? ë goma e çerrës është përthyer, është prish. Ne ka bëj të mal. Dhe ka filluar vërtet nevoja, nevoja duke menduar se nevoja është një çvie. Çë ndimon. Po, dikur kanë, po ke nevoja është kort, nevoja. Dojaht kë ky ky zuri që do ka kaplu apo tash kë duhet të mëson mësuon të tash nëse si bëj zgjidhje vet do ri këtu. këtu në mal ka egërsi apo atëre ka bëj zgjidhje emergjente që të larguohet për aty e ka kuptuar çfarë shnevoja apo anaj neve nevoja por të përmesu na mëson se kja do të jam bëjmë bon, se si duhet të bëjmë nëse dua vërtet në nëse duam vërtet a më çurse nuk duam nuk e ndim bën si min krizë e <coughs> pse të punoj të angazhoj në nyjeritëni ka e, print e, i ka miliardera, kanë miliardën e për banka. Apo azi dëgjojnë lajme olla kriza e lojme, ola krize për punësimit, recesioni i madh ka bëhuat. Ti duket si film zati mur kë pun? Po. S'te prek atë absurditet. Nuk e përeton. Nuk preton, për. e përeton ai dot kët. Mi po kur i thuat do të bëhet recesioni, apo do të prek kët sektor, fillimisht sektorin oravon, dhe i parë që do të prek atë aj në rrogën e ti, ku do të shkurtuhen benefitet e caktuara. Më automotizim ndimë, sepse ka të bëjmë e te, është krizë. Andetë të emi se edhe mund ngesë në moralit. Për e to e si krizë. Vesin e caktuar që po të ngullfat, apo po të përfaqësën të kë njerëzit e një mashtë një losër. Jo si duhet, apo le tjetë kjo mbrin nga jotja. E cila ngritë të dirë në nevoj emergjente për bërë dhe që unë duhet të ndërmarë dhe qëka që të dan nga ka krizë. Kjo mërveshje që dia dhe që bëndshëm. Është hapi i parë. Apo dhe është ajo fuqia e atij katapultit që hudh merjun. Me dëshirë? Po, për t'u larguar. Për t'u larguar nga vesha. Kjo është shkaku i parë kryesor. Mm -hmm. Ai që më nuk e ka këtë merveshë të anshuar. Mund t'ja sillim edhe 10 shkoqe tjera. Për të dhjeva uoc, po tentoj ne paspamoj. I them se nuk e ke garantuar kushtet më për kët. A kje brenga job. Mirë, kush mundimon uoc të kaloj në derd? Ma si thamë që unë dëshirën e kam në mëndimum ka lëbë dheftë. Mëndimujnë shumë Bartës, po e mënej se Bartës i Kryzorë është dhja. Mm -hmm. Ta dish shumë të është mërin e punën që e povanë. Pa shumë njerëzit e, për në një vëzhtë saktua. Këtë i një sa shumë, pa shumë, shum, gë njështra ata vorganjara nyjerin nyarzim dot ata shi dot kanjara kupton apo s'mos kod e fundit po po as bu normale shumë normale mir po në çështë thimi a din çka ka thënë pejgamberi s.a.s. në brregun e njerëzve sallallahu alaihi wasallam ka thënë pejgamberi s.a.s. inal kadhibi yahdi ila al-fujur wa in al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhhab i në lkedhibe, këtë në begonështë, në njështëra, një, të shpije në pungë të pesta të të ndyta. E ato bënë shkaktare që të grumbulluar më katët e këti dhe të hutën gjenëm. Right. Njeri u vazhdojnë të gënjen sëtë e nësër, e pasë nësër, diri sa, tek Allahu shënuhet në njështar para unë am intëkalla e, e, e merr gënjeshtari. Dhe sa drejtohet për shemb Allah doni me lajkë për ta autorizuar diçka ndërm të funëzë këtë gënjeshtor, çes mund ti gënjeshtari. Shkë, s'provojë kët gënjeshtor Allah na ruaj. Amin. Amin. Shikoj kë dihet bënç me o oh, kjo çen ka punë më. Ka sinka punë thjesht andaj deturia i një somë e detajzuar, apo deturia somë e detajzuar dhe dituria sa so me e formuar përbal një vesit keqën e kam dhe të shërben si një bartës efikas nga dëshira për të nëshu në dërt në në breng dhe nevojt madhe për të përhapër në ndëshimit dhe përbal kësaj dituria për një vlerë sa këtuar morale sa so ma te për unë di për atë se sa so është e vleshme sa so është Allah është për blenë sa so është e dobishme orajson. Un di të stimuloja. Po. Për ta kërkuar me pa. gjithë. Ande kështu fillon harta ndryshimit. Derti Brenga, nevoja, borsi i turist, fillon rruga përmirësimit me Lena Allahu ta zotojë. Skemë më e bukur, më thënë do të dëshiroja kishim edhe turistaturë, më thënë nga skaçja që na ndihmojnë për fitim. Po. Tha me sinqeriteti dhe nuk më mohove kur thashë mund të jemi sinqertë dhe dua të ndryshoj, pse kjo mund të shosh, je i sinqertë, po melet me dëshirë. Dhe për që në përsecilin që na ndjek, sidomos prej vezëve të motrave që kanë disa vese dhe kthepojnë dita ditës, i themi atë që ta pak më sipër oth. Mbartë nga dëshira në dert. Po. Nëpërmjet dijes së duhur të këtij vëskiz ose për të bërë më të cilëmir të vlerave që ka Zoti i Madh. Po, pa, padyshim. Në 2 minutën e fundit sot, në përmbledhje një këshillë të vogël duke na lënë hapur për shkaqet e tjera në emisionin e Unë të thëmë të drejte nuk isha me shku shumë larë nga e qëtash me herët pashka këtë rëndësisë më dhe që e ka. Êshtë shumë e që dëshme, subhana Allah, marveshe që e bënë robë me Zotin. Allahu Gjallewa, Allah, të prate. Paratës se i gatshëm, edhe Zotin s'i gatshëm. Ti, so i gatshëm, të ndryshosh. Ti, so bënë për këndryshim, paratë vje për kërraja. Poroj dendima, por at vjen suksesi. Dhe mu shpësh në katërtim vullaj, shpëshëm si në kok, shembulli i atij sahabiu i Celleka përunë Islamin para betejës. U fut në betejë dhe thiri, sasolem, Salam Salam. Beteve, e thiri pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që brenda betejave t'i shpërndan një pllakë të luftës që është e fituar dhe si i takon ta ti. Dhe ja dhanas sahabët kët pllakë të luftës dhe than, "Kjo është jote. Çka kjo?" Sa i dërguarit ta kanë dorë, të kan dor, takon Këtë luftuar, është e jotja, e mori këtë plasht, për nëjë bëllë i sytë dhe e të mundot të akshë këtë njeri si jetë në për tokje. Sbahan Allah, mu këtë shumë për për shqypje. E mori plasht në luftës dhe shkët para pejgamberës. E ka mërë së më dhe kështë në një këriminis një korruptuar. Në që, ndarë që, në që të, shumë, a, të mund të ndarë që ka qëtë në të ka. I si. tërguar i sotës, ndarë me sh Pa pik më dyshja. Dhe nga profetis. Dhe nga profetis. Ozallam, pa ta ndonë njëri majtë drejtë Një ty në tokës. E mori i tha. Shika, shika qëfar tha. Ta jera su Allah. Madha. Shka është ka i drgorellat. Së pa në... I habitur. Tha kjo është e që ta ka në ty, normal. Tha i drgorellat. Po më s'ka marë, vë Allah, e më më stejë për këtë punë. Në. Sa është i sinqertë, së pa Allah, e në islamin e ti. Shka marë për kë është për çfarë që orë e tharë. Ojër gojë la. Un kam marr. Ka sa i ka dëgju se rruga më e shkur për në xhenet është të goditesh dikon në këto raste, të për plaçës së rradhëve. Apo duke mbrojt fillin Allahut, duke mbrojt pejgamberin e sa selam. Sallallahu alejhi wasallam. Atëro i dërgoi atër i dërgoi lauti dërgu, më marr mashtë që në një shtiz armiku të më godet këto. Atë futëm xhenet. Këtë ne dua në pegamberi sallam, salama, salama. nësi e sinqert, Allah du të jam. Subhanallah, nuk gjatë i kemë me ditë, a me javë, me vite. Betë e u shvillua me njëherë. Radhës, dhe pas betës, ishë nuk e kërkuar, kush kapdik, kush është i plagosën. Dhe subhanallah, këtë njëri e gjithë në të shtrirë, e kështë goditur shtiza mu aty, pikresht, ku e kështë vendosur gjishtën. Kë njëri, Se kjo është përsim këtu bash me godit. Po këtu të dha simbolikisht. Ai kishte përjet goditët ku do të quf, marendi të futën xhenet. Qi jeta ti pofundon në betejë duke mbrojtur Fen Allahut dhe duke mbrojtur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpaleu Jellalullah i thëgoi se deri në këtë mos ne e përmbushim vërtetësinë tënde. Madje edhe më shajn kudo anti. Vallahi qosim të sinqert. Thebi o Zot, un dua që nga këtu t'hi që t'i që t'i qka opton, me gjerës më nga këtu, ta hikë Allah që t'i le vola. Miri, po, a ji gudzim shumë, i thonë, sonë e dua? Unë mund të thëmë ty, dhe citë ku pëtër vola ishte shumë i sinqertë, nga se mund të stirëm. Miri, po, Allah e ndo gjënë zërën e zemrës, nga branda, jo në zërën e gjuhës, dhe që ufësime i sinqertë, o, Zot, kam problem me këtë, po mbon problem kjo zot. Unë po munduam, por ti e din se sot e kam dertun këtë tiket. Ma largoa Zot, vësin e e bartë sfjale për gujimin. Wallahi ta hija kajo lavela. Andaj, ano, ti thimi s'do kujpinive. Vendosë gishtin ku po don me të preqëm fshirë Allahut. Ku vendosë gishtin në pjesë trupit do mu larguë e keqja. Tregon kësot, me gisht. Me lejen e Allahut që lët, lavrat pëlqejot. Vesh me nikush. Tregoni Allahut se shumë për nime akë. Aji pas të e matë, Allah e dinë, unë nuk e di, po u gjin e pata përni me, jo më së më të rego mu, unë nuk e di, ati të regoja përni me. Të regoja ti se kërni me, kur dhe që diri më të ne ka pas përni po për me, nuk kam mejtë po përmirësëm. Allah ndërëftë hoqë, gjithë më këqillat e tua me shëmë mëjë, e er në më konkret dhe më praktik. Allah shumë më të gjithë, Allah shumë, Allah, shumë më të gjithë. Në shpesojmë të akojmë me misë tante, emision Druga Dritë Allah, sa flasim do të vazhdojmë për shkaqjet e moralit. Inshallah. Allah ndroh ta. Të nderuar miq, me këshillën e fundit Hodgson, si gjithmonë me shembuj për të qenë më praktik ke fjalët e tyre. Natë që kërkojmë, na themi sinqert, tha vendose gishtin në një cilësi të keqe, sidomos ke gjuhë jote. I sinqert, ekiper një mend që duam me ndryshuar, Allah ka për të ndryshuar. Takojmë në emisionin tjetër, të derja tjerë qofshin kujdesin e kryosit të botrave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.